РОМАН НАМІР Смерть – це стріла, пущена в тебе, А життя – та мить, що вона летить до тебе. АЛЬ ХУСРІ РОЗДІЛ 1. ХЛОПЧИК ІЗ ФЕНОМЕНАЛЬНОЮ ПАМЯТЮ 1. Я не люблю книжок, де є посилання на відомі анекдоти. Не люблю тому, що здебільшого ці анекдоти так і залишаються для мене загадкою. А відтак втрачається весь перчаний контекст. Тому перш ніж посилатися на якусь хохму, я розповідаю її повністю. Ну от, вистава в цирку. Конферансьє оголошує номер. Зараз на ваших очах хлопчик із феноменальною пам'яттю вип'є п'ять кухлів пива. Хлопчик на сцені випиває п'ять кухлів пива. Овації. А зараз, продовжує конференція, хлопчик із феноменальною пам'яттю обдюрить глядачів із першого по третій ряди. Можете не тікати, я ж казав, хлопчик із феноменальною пам'яттю. Так от, хлопчик із феноменальною пам'яттю – це про мене. Два. Для мене все почалося в одинадцять років. Я виліз на дерево і побачив там таке, що назавжди змінило мою пам'ять перетворило її з плиткої калюжі в бурхливий океан. «Далебі, вам цікаво знати, що ж такого було на дереві?» «Ммм, не пам'ятаю. Щось таке плинне, туге, іронічне?» «Справді, не пам'ятаю. Я виліз на запелюжену липу, старе, креслати дерево. Смеркалося, і я вже отут -от мав іти додому, як мене потягнуло підкорити ще одну висоту. Все дитинство я був деревним альпіністом. Не знав для себе кращої розваги, ніж видертися на дерево і дослідити, що ж видно з його верхівки. Липа, про яку я кажу, була найвищою в околиці нашого закутка. Далі, за містом, росли й набагато вищі дерева – буки, приміром, або два височенні дуби. Про ліс годі й казати. Але ж там сосни, а від сосен знаєте, які потім руки будуть. І, як я вже казав, сонце за пару хвилин мало закутитися за горизонт а мені закортіло вилізти на дерево і подивитися на захід. Я виліз і побачив там щось дуже цікаве. Але не пам'ятаю що. Наступне, що я можу пригадати, себе у просякнутих димом джинсах із латкою на лівому коліні, на латці Качур Дональд, похитуючись я простою стежкою біля водокачки до своєї хати. Три. Я вчився в Міднобуківській школі. На той час вона вже була об'єднана. Хто жив у Мідних Буках, той знає. До 92-го у місті було дві школи – номер перша і номер друга. Але потім почалися всі ці незбагнені від'їзди, і місто знелюдніло. Ми й самі збиралися виїжджати. Була думка обміняти хату на квартиру в Тернополі, ближче до баби Віри, маминої мами. Бабця вже старенька була, і мамині сестри по черзі їздили її доглядати. Але якось то все з переїздом відтягувалося. Та й по-серйозному, бачу тепер, це не розглядалося. Одне слово – відбувся масовий виїзд сімей, тож довелося об'єднати дві школи в одну. Приміщення школи номер 1 яке було аварійним, переробили під кутельню, де, до речі, мій тато працював нічним сторожем. А колишній спортзал, що був окремою будівлею, мав стати складом текстилю. Іронія в тому, що склад так і не наповнився нічим, крім тютюнового диму, коли мій батя закурював приму. З грошима тоді було непросто. Та й місто саме по собі видавалося тривожним і порожнім. Точнісінько, як той склад із баскетбольною розміткою на підлозі. У 92-му, коли я ходив до 6-го класу, дітей у місті залишилось небагато. Фактично всі діти зі школи номер 1 стали лінією класів А, а з другої – класами Б. Я був А. Чотири. На дворі бояв травень. Я не міг дочекатися, коли скінчиться чверть і наступлять канікули. Але біда. Перед канікулами я мав скласти іспит. І то вперше в житті. Ми не писали диктант, як це робили попередні шестикласники. Ми вчили білети укрмови. Я ніколи не помічав у собі нахилу до гуманітарних предметів. Як втім, і до природничих. Я взагалі не помічав у собі нахилів до навчання, Ніколи не намагався вникнути в те, що вивчаю, тож просто визубрював усе, що потрібно. Тому школа завжди здавалася стомливою і пластмасовою. Набагато більше я любив рухатися. Рухатися взагалі. Рух як заглиблення чи що. Потім тою самою любов'ю я полюбив гоцатися. Секс також заглиблення. Дуже веселе. Секс – Динамічна аналогія сміху. Так мені скромно здається. Складно переповідати послідовно. Деталей багато, а мені часом бракує панорамного бачення. Деколи уявляю себе комахою. пам'ять нагадує око метелика. Мозаїчна картина нескінченного рівня деталізації. Вранці мав бути екзамен. Я, звичайно ж, не вчив нічого, і правильно робив, марнотаж бо усе. Довбеш ті білети, ходиш на консультації після уроків із керою по душах розмовляєш. І все заради десяти хвилин незручності перед екзаменатором. За мною в школі вже давно ходила слава грубіяна та розпиздяя і, взагалі, персони вкрай несерйозної. А все тільки тому, що я вмів гарно веселити публіку. Інколи мої ідеї щодо часу проведення вражали навіть мене самого. Вражала якимось витонченим, шляхетним ідіотизмом. Можливо, саме через ту аристократичність багато хто й куплявся на мої витівки. Типовим прикладом осяйної придуркуватості, яку я випромінював у наш холодний темний світ, була оказія з парасолями. Одного дощового ранку всі прийшли до класу з парасолями. І я помітив, що у вільному просторі в кінці класу їх, розчепірених зонтів, зібралася ціла армада. Зонти сушилися. Я перемовився кількома словами із хлопцями, і наше між іншим підкинув думку заховатися цілим класом під парасолі. Прийде керівничка, а нас нема, вкидаються паціки. Ух ти, сказали хлопці. Давай. Назовні залишилося семеро паралізованих режимом заточок. У повній прострації вони дивилися в одну точку і сиділи так тихо, наче це був відкритий урок. Видно їх розум відмовлявся сприймати те, що бачили очі. Дві третини класу справді сховалися під парасолями. Заточок вже навчили відгороджуватися від абсурду, та далі простого блокування шкільна програма не заходила. І я пам'ятаю відчуття сновидності, густої нереальності ситуації. Чотирнадцять дітей є переконав залізти під парасолі. Отак, на рівному місці. Звичайно, прийшла керівничка, яка мала в нас географію. Це була найсердитіша зі всіх учительок, за що й поплатилася багато років тому прізвиськом Клізма. Разом із певною відмінницею вона театрально на вшпиньках підійшла до нас і делікатно постукала кулачком по одній із парасоль. І я це все бачив у шпарину. Клізма кипіла від люті. Недоречна акторська гра тільки підкреслювала її вулканічну активність. І тоді Кера страшним голосом звеліла всім вилазити з піднятими руками. Дальше були довгі розбори польотів, підіймалися давніші огріхи, все це підсумовувалось і погрожувалося буттям винесення на педраду. А найкумедніше те, що мене це гроно гніву так і не скропило, бо я. На відміну від інших однокашників, які злякалися клізми і самі повилазили, почувши її осатанілий окрик, я залишився під парасольками. Коли Кера спитала, хто це все придумав, мене видали. Ясно хто – дівчата. А от коли спитали, де він, де той П'яточкин, ніхто ані не пискнув. Кера гримнула сильніше, і котрась із дівок Марічка сказала, що мене сьогодні не було. А він, Пяточкин, він сидів під парасолею, мов сережа беня, і дусив сміх у долоні. Після уроку я непомітно прослизнув повз учительську і вийшов на двір. А там побрів собі під дощем у ліс і дуже гарно провів час. А потім ще днів зотре не приходив до школи, а вивчав топографію вовчухівського лісництва. А потім були субота неділя, а з понеділка в нас була заміна, бо клізма захворіла. От і все. В народі кажуть – як вода з гусака. А хохмався, як ви помітили, зовсім в іншому. Придумав це все хто п'яточкін. А де він? Його сьогодні не було. І такі дива постійно, постійно. П'ять. Тож особливо готуватися до екзамену я серця не мав. З вечора тільки переглянув відповіді на білети. Після того дивного заходу сонця, то все ж таки побачив я його чи ні. Я взагалі почувався не у своїй тарілці. Щось відбувалося, та я не встигав спостерегти, що саме. З невиразними передчуттями ліг спати. Бачив, як завжди багато снів з польотами, погонями і крутими спецефектами. І як ліг, так і прокинувся, не забув жодного сновидіння, все йшло суцільним потоком вражень. сні навіть пам'яталося, як лягав спати. Тому що разу, коли матерія сновидіння ставала особливо яскравою, я пригадував, що це тільки сон. При цьому, не прокидаючись, посміювався із батьків. Он вони сплять за стінкою і навіть не знають, що тут у їхньої дитини от такі пригоди. І це було дивно. Таке зі мною було вперше. Прокинувся ще перед сьомою, і це теж мене здивувало. Здавалося, я виспався так, що снам уже не було куди лізти тож вони випхали мене на поверхню. Тато, мама, сеструха і брат ще хрупіли. Надто ж гучно тато і сестра. Я тинявся порожньою хатою, аж вийшов на двір. Зранку в горах холодно, але я люблю холод. Голий по пояс я ходив довкола хати і видивлявся в лісі пояснень своєму незвичному самопочуттю. Чи то радість, чи то сльози, аж голова йшла обертом. Та ліс не прояснив нічого, тільки намочив у русі кеди. Сонце пропікало холодне повітря, і я знав, що сьогодні буде спекотно. А потім із вікна висунулася Неля, моя старша сестра, і погукала снідати. Шість. Тільки перед школою я усвідомив, що йду на свій перший екзамен. І при цьому ні чорта не знаю. Стало страшно, в животі замлоїло і захотілося по-великому. Подумав, а що, як сісти орлом під вікном директора? Це повернуло мені браваду, заодно й нагадало умовність всіх на світі директорів та екзаменів. От я й прийшов до класу. Всі були хрумкенькі, пахнючі та збентежені. Я теж був збентежений, але в мокрих кедах з налиплими парашутиками кульбаби, хоч мама й наказувала не бігти через луку, я ставив святково свіжість однокласників під загрозу. Мама наламала мені півоній, щоб я подарував керівничці. Мої півонії були без целофану. Я зрадів, що мама не послухала Нелі, бо та, не без єхидства, радила загорнути квіти в газету. Діти, які не мали квітника біля хати, мусили купляти букети на базарі. Чомусь їм здавалось, ніби квіти в целофані – це престижніше, ніж у газеті. Без зайвих слів я поклав півонії перед викладачкою і сів на першу парту. Я був прагматичним до краю. Вирішив – Краще відразу зізнаюся, що не готовий, аніж маю втрачати ранок на дурні екзамени. Мене спитають, а що ти, Петре, взагалі знаєш? А я скажу, знаю сімнадцятий білет, там, де про синоніми і антоніми. І все? – спитають не без утіхи. А я скажу, що мені, звісно, прикро, але чим хата багата? І поставлять мені безталанному трієчку, а я, окрилений, помчу додому, наїмся сиру з трускавками і побіжу собі на скелі. Чи, може, все буде навіть так? Я витягую 17-й білет і розкажу все на пам'ять і без пам'яті, як нас навчили. Або і не так. Я витягаю якийсь там четвертий білет, або 22-й, найстрашніший, і починаю горлати. Не може бути! Я хотів 17-й! Кера зірветься, скаже, як ти себе поводиш, а я буду топтати ногами і вирещати. 17-й! Я сказав, 17-й! Цікаві варіанти. Особливо останній. Але вдасться він хіба тоді, коли вийде Кера і залишиться тільки асистентка, Людмила Миколаївна. Вона людина слабка, безстержня, не те, що Кера. Тим паче, що наш клас Людмила Миколаївна не вчила, тож про мене могла тільки чути. Так що можна сфорсувати. А з Керою не вийде. Потай ми з нею на ножах уже другий рік, ще від історії з парасолями». Всі, хто не потрапив до першої п'ятірки відповідальників, повиходили з класу. П'ятеро хоробрих, серед них і я, по черзі тягнули білети. Мені попався одинадцятий, де про «не» з дієсловами і «без», та про іменник як частину мови. Я міг відповідати і без підготовки, до чого мені цікаво готуватися. Про іменник я мав дуже нечіткі уявлення. Він асоціювався в мене з кудлатою твариною без переду і заду, яка могла... Часом зітхнути. Якийсь пекінес. Без вагань я сів перед викладачами і подивився їм просто в очі, ніби Кашпіровський. «Який білет, П'яточкін?» «Одинадцятий». Наступила незручна мовчанка, наче між нами намічався інтим. «Не з дієсловами пишеться окремо», ляпнув я і прикусив язик. «Хто ж такий козирі кидає?» «Угу, ще...» Знову побожна пауза, Схоже на ту, коли заходиш витягти із-під матраця «Пан плюс пані». А там бабця молиться, бо в тебе, бачите, надлишком найліпший образ в цілій хаті. «Незді словами пишеться окремо», – наголосив я. «Що тепер? Крикнути розумному досить і тріснути дверима?» І тут воно сталося. І я побачив перед собою відповідь на білет. Побачив так виразно, що аж смикнувся на стільці». Це була сторінка з мого зошита відповідей. Я навіть мусів пересвідчитися, чи не дивлюся в зошит безпосереднім чином. Та ж ні, зошит лежав на колінах, а я продовжував бачити відповідь, як на екрані. І я пішов у рознос. Сім. Клізма впріла. Людмила Миколаївна втиснулася в крісло. Був би директор, той би розплакався без перегину. Він завжди плакав, особливо на урочистостях. «Я, Жуковський Аркадій Володимирович, пауза, директор Міднобуківської середньої школи, плечі стригаються, почесний член наукового товариства імені Тараса Шевченка, плача. А відповідь таки справляла враження уручистої. Вона виявилась вичерпною і шовковою, мов шлях із варягів у греки, чи куди вони там їздили. Присутні у класі вражено кліпали очима після такого рафінованого викладу не послідувало навіть додаткових запитань. «Мені поставили п'ятірку!» «Можеш, якщо хочеш!» повертаючи собі легітимність, вкрутила Клізма. Вона каліграфічно внесла оцінку в табель і відсяєвець її дивоп'ятки п'ятки сині хащі тріюк освітилися благим барочним матом. Речення опрацювати самостійно. Тож я махнув додому. Який планував собі наївся. У шостому класі після екзамену треба відбути ще сім днів практики на шкільній ділянці виправні роботи у формі просікань, підгортань та прибирань. Але завгосп сказав хто принесе до школи гарних тичок на квасолю, тому практику зразу й зарахує. Я, звісно ж, першим зголосився і тепер збирався піти в гори, десь далеко, аж до скель. А по дорозі назад нарубав би завгоспові тичок. Я склав сумку, наготував сокиру і погнав. А перед тим залишив приголомшливу записку всім рідним і близьким. «Став на п'ять! Буду завтра! Петро!» Вісім. Так я зрозумів, що в моє життя вступила нова сила. На скелі я буквально влетів, як на повітряній подушці. Влітку енергії мільйон. Я почув ці слова від знайомого. «Він боксер!» багато тренується і знає про що каже і тепер пересвідчився у їхній правдивості сидячи у прохолоді скель, що виступали з моховитої землі, я спробував обдумати те диво, яке зі мною трапилося. Аналіз не вдався. Зате я ще більше здивувався, коли відчув, що можу пригадати будь-який інший білет. Він являвся мені перед очима, просто і зрозуміло. Просто як махнути крильми. Мов би, у мені вивільнилися крила, і я задля спроби разок ними тріпнув. Години зотра я сидів, і нічем я випробовував пам'ять на різних дрібничках. Яких кольорів смуги на неленому халаті, у скільки почків згруповані ворсинки на зубній щіці, який візерунок циновки на сходах між першим і другим поверхом, кількість сходин між другим поверхом і горищем та інше. Я легко міг відновити навіть послідовність, у якій я викликав із пам'яті різне-різняття. Це було просто як вертіти в руках кубик Рубика. Повернув грань туди, маєш одне, повернув сюди, маєш інше. Як чогось не пам'ятаєш, досить трохи покрутити ломеголівкою туди-сюди, і, можливо, потрібне виявиться десь там. Спритність рук і ніякого штукарства. Усе це було достобіса інтригуючим. Та я мав легку вдачу і у свої 11 довго не замислювався навіть над розтаким феноменом.